Їй мені не в голові, що якась там Тарасівка є на світі. Хай кожен про себе сам дбає. А отаман Сердега лежав недужий і довго не міг до себе прийти. У нього боліла дуже голова, шуміло в ній, мов у млині, та заверталося. Лікування йшло дуже поволі. Маруся щодни не виводила його під руку на двір, саджала на призбі проти сонця, обкладала подушками. А він дивився сумними очима на світ Божий, на ясне небо, на людей, що по медані проходили. Йому так дуже хотілося жити, а тут відчував, що з нього вся сила вийшла, пропала. Та хоче буде він жити, то не буде тим, чим перше. Не вийде на вороному коні в степ з поганцями помиритися, бо тепер і мала дитина поборола б. Нагадавши собі таке, він зітхав та ще треба було зітханням ховатися, щоб часом Марусі не побачила. Вона сердечно так побувалася біля нього, ночей не досипляла, так змарніла, що й половини не стало від колишньої Марусі. У ніг Тараса сидів вірний Гривко, сяде було та увічі сумно дивиться своєму господареві, покладе голову на його коліна і просидить так півднини. Опісля виповзе на двір маленький синок Трохимко, прирачкує через поріг. Не раз і перевернеться, та й заплаче, а все до тата тягнеться. Тоді Гривков встає і стає біля дитини. Немовля чіпляється його кудлів рученятами і випростується, а розумний собака ступає поволі крок за кроком. Хлопчина дуже з того радіє, показує два передні зубки, які тільки що прорізались, і так учиться ходити, та все ще більше на втіху батькові. «Тятя! Тятя!» Батько забуває свої гори і гладить дрижачою рукою кучеряву голівку дитини. Навідувалися до нього уходники, та це дуже його стомлювало, бо не міг багато говорити. Думки плуталися, а це його ще доще мучило. Але згодом молодість перемогла. Тарас уже сам міг виходити, вже й синка міг на руки взяти, в голові щораз ставало ясніше, потім уже міг ходити сам по селі, Найбільше заходив до майстерні і придивлявся до роботи молота, що увивався коло нових гармат, трохи менших, як попередні. Погорільців з нової Тарасівки порозміщували по хатах, худобу пасли в лісі до пізньої осені, в степу, де сирана не знищила, косили траву і возили до села. Люди повеселішили, не втрачали надії, що буде краще жити, бо в громаді велика сила, яку нелегко зломити. Журавель заходив часто до Тараса і раз згадав про мир з татарами, але Тарас і чути про це не хотів це означало б, що ми для своєї вигоди даємо грабувати та нищити хрещений народ. До цього я, як довго житиму, не допущу з цього і так не було б користі для нас, а навпаки, вийшла б велика шкода люди зледачіють, розлінивляться, повипасають собі животи і робити їм не схочеться. Татари – народ хитрий, вони цього й хочуть, щоб нас приспати. Кілька років, поки в нас буде ще давньої сили, вони умови додержать, дадуть нам спокій. А після, як побачать, що ми стали гнилою колодою, розгромлять нас, в ясир позабирають. Поганцям я вірний му. Отож нам, пане Голово, треба безупину працювати, треба безупину гартувати себе, мов крицю, до всякої боротьби на всякі невигоди і небезпеки. Лише така людина може зватися людиною, а не гнилою колодою чи голодним кабаном. Коли б до цього прийшло, то татарою пригожу хвилину позабирають нас, мов сліпих котенят, і тоді наші діти і внуки будуть нас проклинати, коли їх татарвав ясир пожене, і наша славна Тарасівка піде з димом. Жадної згоди з ними, лише боротьба на життя і смерть. Хай наша Тарасівка працює, як і досі, хай не ставляє вухо на кожне шелест з того боку, хай працює з шаблею при боці в полі, а тоді ми наберемо такої сили, що не обмежимося лише переправою, але застукаємо їх на Дніпрі, сполучимося зі славним військом Запорозьким і воюватимемо невірних разом. Не знаю, пане голово, чи ви прислухалися до того, що наш запорожець Клин розказує? Варто послухати, які там порядки, яка дисципліна у війську, яке завзяття, які лицарі на Запорожжі виводяться. Мені не раз аж сниться князь Дмитро Вишневецький байда, я тим запорожцям заздрю через їх славу, і коли б справді наше село пішло на згоду з татарами, тоді я відвезу свою сім'ю до Черкас, а зі своїми братами та ще й інші юнаки знайдуться і пристануть до мене, киду Тарасівку, її власні долі і йду на Запорожжя. «Там, кажуть, не можна жінкам жити», сказав Журавель. «Тому-то я й кажу, що завезу сім'ю до Чаркас. Але чи воно добре, що на Січі немає сімейних козаків? Я цього не сказав би. Врешті інша річ Запорожжя, а інша Запорозька Січ. То не одно. От і в нас живуть жінки, і вони нам нічому не перешкоджають. Виявилося з останніх подій, що наші жінки найгірше вміють відбивати ворога, як і ми козаки». І коли б були, не дай того, Господи, татари сюди вірвалися, то я певний того, що оборонялися б славно, так як і на валах оборонялися. І кожен уходник знає, за кого і за що б'ється, знає, що в селі його сім'я, яка дісталась болютому ворогові на поталу.